Не вже заблудився? Та ні, ондочки, коли прихилитись, помітно, як темніє під обрієм тополі. То біля тернющанської школи шерега тополь. Тримайся їх, не загуби з очей, бо інакше біда. А тим часом уже споночило зовсім. Крутич, мете звідусіль. Ти увесь час, мов би, перебуваєш посередині вихору того скаженого, відьмацького вихору, що влітку ганяє куряву по степу. І якщо кинеш йому в самий крутіж складаний пастушачий свій ножик, то потім, коли він промчить, так і знай, що ножик твій лежатиме на землі забризканий кров'ю. Чи я на ньому буде кров? Вихорова, чи того невидимого, Хто цим вихором крутив? А тут непелюкою хмарами снігу крутить, Вітрюга шарпає, січає, Очі від гострого снігу сльозяться, Напівосліпле йдеш. Дослухаюся, чи не озоветься, Де півень на хуторах, Чи не загавкають собаки, Бо ж там мають десь бути людські хутори, ярові, масачі. Проте ніщо живе не подає голосу ні звідкіль. Чуєш тільки повсюдне виття ночі, Темне лютування стихії та зрідка серед завірюхи Знов нібито полі попереду виступлять, ледь помітно замаячать. Ідеш на них, провалюйся глибоко, однак очима бережеш своє видиво, щоб не зникло. Потім нагнувшись низько, ще пельніше вглядаєшся під обрій, та, о жах, уже їх нема, хто поль уже перемістилися темними купами геть далі, пересунулись по обрію, заманюють тебе у майже протилежний бік, і ти, спотикаючись, тонучи в снігу, Бредеш під інше край небо, ловлячи поглядом міражну оману інших розвюжених тополь. Вони ж невдовзі знов розстануть перед тобою, розтачуться, зникнуть безслідно, лишивши тобі тільки сніг, сніг, безмір цих звированих, непробивних снігів. Вмерла надія. Але й знов ожива. Ще одні тополі зовсім виразно Затемнілись під неба. Оце нарешті вони. Оце вже наші, шкійні, справжнісінькі. Однак розтанули й ці. Заблудивсь. Заблукав. Не сила йти. Так хочеться сісти і посидіти, перепочити. Вкрай знеможене тіло опускається в сніг і більше не хоче підводитись. Сніг тебе ніби аж гріє. Ти втягуєш голову в комір, руки, що заніміли від зашпарів, ховаєш у рукава і по всьому тілі розтікається лід теплом. Заспокійлива хвиля налягає солодка зморність дрімота. Стривай, це ж та остання дрімота. Застережна думка б'є тебе сполохано. Остання, остання. Не раз доводилось чути, що коли людина замерзає в снігах, то її найперше збурює отака підступна дрімота. Нехідь і ти, людині смертельно хочеться спати, спати. Тіло само, як у постелю, занурюється в сніг, щось тебе заколисує, і тобі стає тепло, сніг навіть гріє. І то вже край. А навесні, коли сніги спливуть, знайдуть орачі на рілі кістячок скоцюрблений у перетлілій одежі, і по якихось дрібничках упізнають того нещасного школярика, що його взимку вночі